atraznasunala kongresoa ezta urdaintzea India yes! eta irun lotzen dituen Santegoko zubian Z eta Tafta Itun transnazionalen aurkako gizakate bat egin dute. Mobilizazioa larun bata hontan iraganda Euskal Herriko TTIP, Tafta eta Z Itunen kontrako taldeak deituta. Guztira 100 lagun baino gehiago beldu dira. Amagoia eskudero Euskal Herriko TTIParen aurkako taldeko kideak mobilizazioaren helburuak asaltzen dizkigu. Tu Otsailearen amalauen dago Parlament, Europa Parlamentu bozketa egongo da ez etari buruz eta orduan guk naideguna da hementxe herritar bezala esan argita garbi ez dugula nahi hori eta momentu honetan presionatu ahalik eta gehien eurodiputatuei, ez dugula nahi, ez dugula nahi eta ez dugula nahi. Eta erabaki, erabakia e, biziki garrantzitsua da dudarik gabe, gero herriz herri zerri e, bueno, egia da Ipar Euskal Herrian adibidez hogei, herriko etxeetan, e, erabakiak hartu dina erabaki praktikoak hartu dira. Hemenche aurketzen gara, eh, Hendaian eta adibidez, Hendaia bezalako herri batek Taftaren aurkako herria bezala deklaratu egin da, hori garrantzitsua da, ezta. Bai, hori garrantzitsua da, igualdene besteain beste egondia herriak eta bueno, ba, xanguratsua aipatzeko Iruña E, iriburua beha izan da, eta hegoalde ba, eskatzen zaio hiunean e, burutu da bezala ez e, e, egin ez, e, egin dezakketetela ere bai, gazte izenbetan parlamentun bertan ez. eskatzen zaile adieraz dezatela beraiek berain posizioa ez eta era bere hanguk ezko bana degula. Bogorratoko dugu zer bosatzen duen horrelako akordio deitun batik, ez da. Bai hori da Arrgita garbi utzi gure eskubide kurratzen dituztela goitiberaino.. Hmm. Bai. Eta eskubide horik e, dila ba, karta baten hamaniko bat bezala amaitz eztan ohitakoa. Egun eroko bizezan e, bueno, ba, modu praktikoan baitare ondorioak dituen e, erabake bat da. Oida, eguneroko bizitzan bizi deguna, hezkuntza, osasungintza, gero ba, gaur egun gauza publiko, zerbitzu publiko asko ditugu, ba guztiak e, privatizatzea datzar, e, elikaduran alorra asko ikutzen du, ingurugiroa, emakumei noski ba erretarrai eragiten badio personai, emakumei oraindik eta eragin handigoa egiten dio kalte, ugari Mabolizazion tan, herri mugimenduetako kidez gain, sindikatu eta lerdi politiko ezberdinetako ordezkariak ere parte hartu dute. Endaiako herriko etxetik esaterako kotxe esen arro hausapesa eta Iker Elizalde hausapesa ordea. Gogoratu beharra dugu, endaiako herrikotxeak, Ipar Euskal Herrian lehena izan zela, taftaren kontrakua dirazpena izenpetzen. petzen. Iker Elizalde. Ba, egun, gure aikeria da tokiko garapena bultzatzea, tokiko garapena ziurtatzea, Eta hitzarmen honek hori guztia zalantzan ezarriko luke, beraz be, gaur ere beste behin, e, baitaftari, baitzetari, ez borobil bat e, esaten dugu. Zeta itunak aurrera egingo balu, onuradunak enpresa multinazionalak izango direla salatu dute. Hortaz, lan munduan ingurumenean hezkuntzan edota osasungin herritarron kalterako eragingo duela nabarmendu dute.